Gabon, Gabon, edo Arratxaldeon eta iso guztioi Gabon edo Arratxaldeon antxeta irratiko entzule guztiei eh? Baita ere sintilik irratiko entzule guztiak edo arrozasaretik hartu duten eta beraien irratian jarri duten entzule guzti ere. Hau honekin erobero erobero da. astero eh, emakumeak emakumeentzako, ez emakumentzako emakumen gaien inguruan den programa guztun eta bueno seiatzen gara interesgarria stop, barbarico, stop, barbarico, stop. Bueno, ba, eta beti ere, Gonekin saio parte hartzaia izatea nahi dugulako, badugu gurekin harremanetan jartzeko bidea internetez, alegia. Eta Gonekin abildua, gmail.comera, edo zer iradokizun, keska zalantza bidali ez gero, ba... Gusto, handi zartuko dugu. Bai, egia esan asko lagunduko gaituzu, ez eren aster-astero egin bar dugun honetan ideiak batzuetan faltan, ba eskartzen da, jendeak proposamenak botatzea, eta agian zuek ez duzu elkarrizketa hori burutu behar, baina eskertze izue pertsonak ere bai, edo dena delakoa, ekartzea, ona, gurekin. Bueno, eta saio interesgarria prestatu dugu gaurkoan, gure kolaboratzaien laguntzarekin, beti bezala. Eta e, berez, Demoraldi berria denez, eta guen dikaren gauza berri pila bat e, er, eskeniko dizkizuegunez, gaur ere beste horrela, talxo berri bat e, eskeniko dizuegu, luze, egun dugu guz, eren benetan kutsuna da, eren kutsuna izango da. E, Eta hortaz gain, ba, beti bezala, e, dornako izango dugu telefonaren beste aldean, berriak komentatzen, baita ere kultur gomendioak eta gure eriz. Atal berria Eta beste berri bat aurreko astean irekitzeko plana geneukan, bainoan ez, ez genuen astirik izan, beraz bi atal berri gaurkoan. Uu, uh, uh, uh, tope tope ordu guztia. Pixkanaka, pixkanaka, alba da, gero zeta bea egiten joango gara. Era geratu zurekin. On <totipen> va <En base>, chez moi. Oh chez toi <totipen> t'habite Eh, Su la duš? <susurra> siera esan dizu egun bezala ba, gure gureko kolaboratzaileen laguntza ezin bestekoa dugu eta horretarako telefonaren beste aldean astero astero bezala dornaku daukagu hau dornaku? Dornaku Bereko entara esan da enerai join taverna Taber, bateanago lista terazera tavernatik eh bi segundo eh bai <laughs> zeneko kontuak, oiana. da, normalean, ez da? <laughs> Onda dago gureko respontxalak ere bai behar ditu lasai egoteko tarteak, ta da... eta batean arrapatu dugu. Hori da, azkenean nola da trabajo de campo, esatzen dena, ez? Hor dago, hor dago. Seguro dago lagunkariak irakurtzen momentu honetan informazioa ateratzen gaidesberdinen inguruan. Hori da, bai ez dornaku? Yeah. Ez, ja. Ez zinen periodikoak perioikoak irakurtzen momentu honetan. Ez, <laughs> Zenego, bakarrikan ganean ebilela gazinan enroiatu eginei. Eta gero konturatu nahez hor ja, bihar jaieguna dela eta aguela jatua adena. <risa> <risa> Básikamente bai, nire emulta ebilela. Beno, eta zer moduz? Ongi? Ba, ongi, ongi. Bye. Bai, azkenean, eh, ba, gaurko aste ontako gai aprestatu daokat, eta oso ando gainera. Juhu! <risa> <risa> ba, izan ere, izan ere, horrengo e, eguneko pilularen inguruan. Da, bezala da behin koitoa egin ostean, mm -hmm. ba, e, prebentzio edo prebentziorako pilula gata, nahizetan amakun pentsatu aborti dela, mm -hmm. Pilulonek egiten duena da, efinen e, ba, probabilitateak zuko bulatzeko gaitasunak e, galtzea, eta, horrengo eguneko pilularen inguruan, obuduak pekundatzeko aizasuna edo probabilitatea geitxik. Uh -huh. Hau da, ez duin horako fet hori kanailte. Hor duan, e, horren inguran ezagin goduk, izan ere azken aldean oso gaipur dintzuko da, eta horren adibidez dugu, ba, ditu dituztegun titular ezberdinen. Uh -huh. Hauen artean, ba, abezen bilatu zero, ba, ikusten da, <coughs> e, estadiztika gatu estomaten dituzela, Egun onartean, ba 14:50 urte bitarteko eh ba hori, espainoleen arteko edo xamarume o sea, espainoleen artean honeko baita baina gehiago gabortiguo gustatzen duela esaten du. Eh ere e, eta gero esaten du beste datu batzuk eta lasaigarriak egia esan, ba, lehenengo antiko zeptibo bilza ederra baizik eta lehenengo ba kondiola edo erabiltzen dira eta renazutean ba, bara ezbara eta gehienetan zein bakarritan bizitzen edo gutxietan bintzat ba, pilula hau hartzen da. Izan ere ezaten duen ez ba, eguneko malauak hartu duuzoik, Espainia remakumen eguneko malauak hartu duuzik, hau da postun amakumek, meraz ez da oso eguneko hondia un eta ia eguneko hunak hori esanbezaren lehenengo aldi hartu zuen pastila hau. Gero, esaten du, berzpillo orokorra dela 8 agosto, 8 urte bitartentu amakumea, bizkotearekin, eta hori emakume bat, horrek sentimental bat duena. Orduan, e, azkenik esaten duena da, da e, eguneko berreita mairuko mahala bat, aborti ematen hermaten duela. Hora, hori korrean oso zabaldua dagoen, Ba, bomba hormonaiko bat dela eta horrek konstientzio sortu duen emakume ba, asko pentsatzen dute ba, bere funtzionamentua abortua sortza dela eta ez da horrela esanbez dela ba, ogulatzeko gaitasuna edo zaitasunak jartzen ditu hmm. Orduan e, hori da datu estadistikoak eta datu hau agertzen dira ikus horri ba, alde guztietan edo errabide gehienetan eraz datu hau nahiko e, objetibak dira Eta ala, ala erakusten dute, ba, emakumeo korokorrean neko kontzientzia handiarekin erakusten ditugula tidula hauek. Uh -huh. Eta, bueno, gero ikusten dana bai, e, gehiago bestelako airapurteta batzuk, eh? uh -huh. eta bezen bai, berrien artean jartzen dugu pepe. Ilduraren zako medikuntza nota eskartzea aldarrikatzen du edo neko luke. Mm -hmm. Izan ere orain, hautezkundeak edatuzela, ba, PPK esaten du soekartuzako erabakien artean ba, e, abortoaren eta pilula e, PRZ e, eta medikorik gabe hartzeko eskubideak ba, kentzeko asmoa duela esan du. Izan ere, ba, emakumeon osasuna, arriskoan ikusten omen du pilula hau medikoaren ERZ-etarikoa -ta hartzen dugu. Mm -hmm. Hori, haura, entzinean, ez da dizik egin hau kumeak badugu ganaiko ba, ikasuna gure burua zeintzeko eta respontxablaak ezateko, eta ba, eta eguztetugu, ba, ez ez, medikoaren nota beharrezkoa dela. Mm Horri, -hmm. ba, esan bezala, eta eta eta eta eta interekonomian... Sí, interekonomian inter dornako, eskerrik asko, behar nuen morbo pixkatu. <laughs> Ba, ez zainan eitzia mutu burraskotara. Gero <risa> moderatu bagoak zikozeko ditugu, baina normalen muturrak ikusten dira. Oso, oso. Bai, <risa> bai. Ba, hori, ba, interekonomian esan betala, emean esaten du, adibide bat, e, omen, hogeita irurtekon leska bat, e, ba, mm. bat, bilular perakoan, burmuñeko higituz bat eukioa, eria esan ez egitzer den bat, baina taintzatun du, ba, atake moduko bat izan bodela. Bai, bai, bai, bai azkenean bihotzeko bat bezala, baina e, borbunean ematen bai. dizuna. Ba, bai, ba, maakumonek birudinez, ba, azoregin txarraukitzen, pirularekin. Eta, ba, beraiek defendatzen duten aderein, ba, e, kritika hondia zuzten durela, eta, bai, eta bokatu kristauen elkartaren elkartezpatalak, ba, denunziatu egin ditu Trimidaz Jimenez osasun ministra Oia, eta berdintasuneko titularra bibien ari da ba, bera egin erabazkiak irela eta restarik gabe banatzen uztegatik eta berarriskoak enten oberaz duetelako zakin pirularen arriskua kontzutan hartzen. Mm -hmm. eta hori badenun txatekin dituzte bi emakume hauek eta bueno. gero hortaz gain ba, e, zenbait komentari irakurri daitez berri honen oinetan mm. oieko su interesgarriak izaten dira comentario artean ba gizarte honen eh depravazioa eta gero farmaceutiko objetor bate, hemen bat ez duena, gidu dau saltseko, saltu mm -hmm. Eta berak esaten du it ez parak eh este par de, paro de baien vayan a la cárcel. Ahora mm -hmm. ver usted tan hemos como buen jarrera cárcel era sorte da. Uh -huh. Eta oinaretzen dire kasu honetan, eh, situ neskaren eztu hartzen dute ba piska bat ikurri moduan edo eta beno ba, kontua da eh, de majo de majia de gente onda kasu esan duzu moduan zenbat emakume hartu dute eh urrengo eguneko pilula 500.000. Ba, baina ez produktu, no poumene uneko ama. Hm, eh, uh -huh. o Ma, e, kontua da, ma, neska honek bat e, bere familian horrelako estoak baldintza asko eman dire, hori e, gertatu al izateko. Neuz hemen dagoen arazo, la bat da gaur egungo medikuntzak eraman gaituela gure gorputzaren e, oza, e, konsientzia hori galtzera, ez daki gula zer izan daiteken hona guretz eta zerrez. Oza, gaixotasun bat baldin badaukazu edo antecedente batzuk baldin badituzu, ez dela, zuk ez dakizula zer denon azuretzako eta zerrez ez, oza, niri oso larri dutzen zait, zuk ez jakitea momentuetan onberria da puntu batzutan, behiz diin duzuk jakin zer, arrezetatu zure buruari baina ezakit. Da hor, kontrolgalera bat izugarri eta horrelako gauza pues, terriztiak azkenean, Pena ematen ditu, es? eta tristeta emakume honi zaiona, baina sakit kasu bat da bost eun millen artean. Baina. Uh -huh. Bai, eta hori, azken finan dela beti emakumearen hausnartzeko gaitasuna gutxi eztea, eta beti bezala, ba, gizakiak orokorrean ba, erabakitzeko gaitasunik edo hausnartzeko gaitasunik gabe tratatzea. Bai. Oza, uh -huh. lako gozeta zerek ezkarten dira beste arlo askoetan, eta emakumea hoien artean dago. Bai. Eta, bueno, ba, justo kontrako, no kontrako edo bestelako irizio batzuk ikusteko, ba, berrian e, datu ez e, gain, ba, pilularen artikulo informazioa egiten du, ba, orokorrean pilula, urrengo gueneko pilularen informazioa ematen du, sexologo batek, seksologa batek ematen du, eta, ba, bon, azoten du batzataraako den, nola funtzionatzen duen, den, zutiran berera gineak, eta azkenan berak ematen duen idakurketa, ba, azkenean, E, benetan guk e, gure seksualitatea e, disfrutatzen jakin behar dugula, inolako beheldurri gabe eta koitoa fein beste gozasko asko eta ezagutzeko eh. Ba, beste lako iraporketa bat. Eta <hazan> garen, ba, ondorioaren antzeko ondorioa, izteneko artikulu batean, e, esaten duaz perketa bat, ez duzatu egindu, koitoa ozteko behiengo egiten dela. Eta, erpusten da. Ordan kontrolatuuko goan ez baiitmakumeako modu ardura jokatzeko ukatzen dakigula gure sekoaletaterekin hau da pixka bat ematen du e, berrri ematen du irakurketan moduko bat, horri pues emakumeagoa dugula edo ba, erakutsi dugulaak bagla gure sextatea arduratsuuaak izateko momentuak eh? uh -huh. Orduan hori bi hauetan eta gero ba, modu modera edo el paiszen Ba, e, zaten du antizor baiu txertagarri bat, omen hortitu dela, eza sortu dela, i, eta horrek iesaren zabaltza errezkan dela. Mm -hmm. Orduan doan, e, du urren meguneko pilularen funtzionamendua entzekoa duela, e, txertu honek, eta, ba, dirudien ez, domakume asko txertatzen dut ez, izan ere diudu jauetetik behin, baina ez da txertatu behar, haura, erosoa da, eta erabilera honek eta aksonaritena da, ba, E, IESaren zabalketa. Batez ere Afrika subsahariarrean ari da emante. Eh. Baina... Orduan ikusten bat berri honekin, ez hor kolokan ustean duela, berriro amakumaren erabilera uh -huh. e, antizor gaiotiko, eta berriro ere ba, olako ez, kolokan zera ituko. Baina... E, gero ya el diario baskon dukateko. bai, bai, bai, bai, bai, bai, Egiten du, ezaten du baztenean, maukumeak bat dugula estadizikara jotun du berri ere, baina modu objetibago batean edo zobera komentarioarik botan gabe. Mm -hmm. okay. ba, esan duzun hori el paiseko berri horretan, bueno, arritzen nauen gauza bat da afrika sub horrelako txertoak banatzea, lehenik eta bain, arritzen nau asko, De, baina agian... Justo es y esa pasatzeagatik nikuzte utz dela modu ofizial batean banatzen den zerbait, es? Igual modu estra ofizial batean eta mm. ba igual emakume batek besteari pasatzen diona modu diskutuago batean, zeren bestela eh, es? izango balitz modu ofizialesen, ONG-ak edo mm. orrelako tokietan banatuta, bazkenean, Iesa pasatzeko da, injekzio horretan, emakume batek erabili erabiliduen horratz e, berdina erabiltzen duela, beste batek medikamentu hori edo antisorgai hori pasatzeko. Orduan, igual, modu eskutuan egiten dutelako da, eta ikusten ez delako. Ba, er, dozakit, orduan, nifuntu hortan egualezan beste kasurik... Ja, <laughs> yeah. arritu arritu naueen kontua yeah, da, eh, vai. dornako, o baina baina hori hori zuen zuet son Bai, bai, begiratuko dugu, eh? Zen, vai. bueno, pues, antisorgari berri bat da, ez dakit, bueno, ez ez. Baino menos. Ez ez ez ondien zu ten ja, eh? Manion, es, ya, César Tusaraberrista Bernara. <laughs> Arranda? bai, eh, bai, hemen jende pilla badago ta azkenen Vale, oso ongi, joa, bami, esker, eh? osotxukun, osotxukun. eskerrik asko dornako. Medio guztiak nola irakurri duten berria hau, mandiren datuak. Bami, esker, dornako, rengo estean gure artean izango zaitugu berri zaitu. zuei, eta oramazker arte. Agur Dira bueno, diga, diga bat, tu. Bai, bai, bai. bai, bai gogo batzuk guzteko, benga, pote hor daukadala zain. Bai, ez betu punt horretan, ez daiz. Bueno, beka! Ez ba, hainioan, interesgarria, bai, ez azkenean. Bai, bai, bai, bai, Nik ere bai egindu torrela difamazio bai, no difa bat edo nire asmakizun kompletu. Bai, <laughs> ez, bai, iratuko bai, dugu, zer bai, bai interesgarria da. Bai. Txe. Nik ero ere bai, esan nahi nuena da, grazia esko egiten didala, horren e, kontra agertzen direnak, e, farmaceutiko horiek, orokorrean gizonezkoak izaten direla, ez? E, kereia hori jarri dutenak, hombre, pues al ser el clero español, ba, suposatzen dut gizonezkoak izango direla, ez baldin badago travestiren bat ez duala urste haien filetan onartu dutenik travestirik orengoz. Ba, ez? Azkenean gizonezko hoiek jartzen dira pilol, pilula horren kontra eta gure eskubideen defendatzaile sutxuak bihurtzen dira, baina gustatuko litzaidake jakitea abstentzioaz gain zer den beraiek proposatzen duten. Bueno, igual super askeak dira eta koituaz aparte seksua praktikatzeko beste modu batzu daude aldarrikatuko digute. Baina ez dut uste, punt horretan gau deniko <laughs> Egea dena nik dut dela eta bai medioak eta bai orokorrean piskat jendartea edo kontzientzia hartu beharko zen eta horrelako gauzetan egin bardena dela inbertitu beti ere prebentziora jo horrelako bai. tailerrak serio hartu ez eta horrelako kontuak beno ba, esat, beti agertzen diren kaleratzen diren datu eiek de ez pues, neskak hartzen dituzte hurrengo egunean da, ez, ez erabiltzeko kondoia eta ez dakizet horrelako mm. kontuak kontuekin kontu, kontu zibiltzea, modu arduratu bueno datuak esaten duten moduan bezala, bai. La, emakumeak erabaki horiek e, hartzea, baina batez ere hori formakuntza etengabea. Bai, Zer. bai, horretan adibidez, eh pasaden hastean egonal izan ditzen eh inguruko jardunaldi batzuetan Iruinan. Eta bertan, ba, bueno, ba, egoera ba bortuarekin eta ba nola dagoen, ez? Orokorrean estatu espainol guztian, ba, bueno, orokorrean Nafarroan ba, bereziki bortitza da. Eta ba, bertan lan egiten duen neska batek komentatzen zuen nola pre, ba dire, E, bueno, euskera, aurrekontuetan hori da, aurrekontuetan nola geisten joan den ezkuntza arloan ematen diren formakuntza saioiek zen askotan e, nik bon, behintzat gogoratzen dut seksualitatan inguruan, ba, baietortzen ziela bat ere prebentzioa zitzeiteko igual guztua edo izango ditugu, baina bueno, egonbaz egoen badiru dienez, azken urtetan berakada izugarria izan du horrelako formakuntzak Eta hori bueno, nafarroan ez des dut kontrastatatu beste tokietan nolakoa den baina bueno, dinamika eta tonika supposetu orokorrean berdina izango dela, ez orduan bak komentatzen zenuen horretatik, eskotan eta prebentzioako eta familietan ere bai hori landu beharko litzateke. Mm -hmm. ani guko yan albizekin jarraitzeko gaurre eguk CEO zer ekarri dugu prentza horreko bat egondelako gaur Irunen mm -hmm. eta benetan ona ekartzeko modukoa iruditu zegoen eh? da inera. Ba, <laughs> <laughs> bueno, es eh, aquí jakingo duten, baina irungo bilbun feministak aurrera Atera du proiektu baten berriaren inguruko printsaurrekoa egin du partidodo Popularrak hirungo puntubeltzen e, mapa guain bi urte ba, pixkate abian jarri zen proiektua dugu pixka bate, urbanismoa eta generoaren inguruko baggoetak eta pixka bate, identifikazio lan hori zuen helburu batez ere helburua emakumeen parte hartzea izan da ez empoderamiento delakoa, es? edo jabekuntza, mm -hmm. bat emakumeena, eta bate kontzientzia sortzearena, eta puntu eko pontzarena, baita bai. ere, ez? Inungo momentuetan ez beldurra sortzearena, es, eh, emakumei, emendik ezjun, emendikan bai, oh, ja. edo juntzaitez norbaitekin, edo etzaitez jun, zeren beti bilgunaren apostua izan da azkenean benetako segurtasuna errespetuan de, inbertitzea dela, ez? Eta bueno, ba, kontua da, azkenean e, udaletxea ba, kaso egin, eta bere gain hartu du pixka bat e, bueno, ardura, edo ba, e, proiektu honetan parte hartzeko gonbidapena onartu hartu, eta ba, irungo bilgune feminista udaletxea eta murgibe e, genero kontsultoria bateak, iruak, elkar lagundurik, proiektua aurrera atera da eta auzo-sauzo, auzo elkarteen laguntzarekin baita ere, e, emakumen hau txak jaso dira bertan, ez? Eta bueno, ba aurreko astean amaitu zen, huen valorazioa egin behar da, e, guztien valorazioa eta baita ere, ba pixka bat mapa hori sortzearena, ez? Eta bide guzti honetan ba irungo Partido Popular alderdia e, prentxaurreko bat du honen Inguruan bere valorazioa egiteko. Egiteko. Eta beno, ba, Joana de Benguetxea zinegotziaren hitzak gurera ekarriko ditugu, ba, bat komentatzeko, eta biskabat ba, erantzuna emateko, zeren azkenean bueno, ba, guztioen parte gera. E, bai, ge eta, gezurra dirudien arren. Ge <laughs> gezurra dirudien arren. Eta biskabat ba, placeratuna nahi genuen eta zuekin, biskabat ba, hori, refleksioa eginez, ea, ea zer deritzo zuten zen. Muchas, muchas, pipa, pipa. Que no se olvide también a esos colectivos, que nos agrada, que se reconozca que las mujeres tenemos un problema, que muchas veces es como ciudadanos, tampoco está relacionado con el hecho de que seamos mujeres. Y, y muchas otras veces sí, y que el área de bienestar social e igualdad lleve adelante este plan, me parece perfecto, aunque luego estamos esperando también que nos anuncien qué medidas se van a tomar, porque claro... Sin no se anunzian a continuación. Me... <coughs> bueno, emezortzi bueno, minutetako pretxaurriko batetatik hartutako... 10 oi... segundos. Bai, 10-10 segundos. Asko gainera, ja. Gainera, ez mamia ba du, ola e, komentatzeko, eta beno, ba, esataren al, eta behin ba, ez dagoela e, berdintasun ariarik, irungo udaletxean. Hori, da. Hori hasteko ez, Osa, dago ongizate arloa eta badago interbentzioko teknikari bat bere gain hartzen duela e, generoa eta bueno, eta beste sortzi mila milioi gauza. Bai, zede engero horren artean esaten du azken gauza e, gustatuko litzeiokela jakitean olako neurriak hartuko din horretarako, bueno, joanak ulertuko du... E, amaitu berri dela proiektu horren orengotz neurriakaz azaltzeko, lan ba, lande egin beharko da e, identifikatutako puntu guzti hauek ezagutu, landu eta gerora noski ba, planteatuko direla neurri batzuk horretarako dago lanean murgibe kontsultoria eta ba, berak ez eramango dugu pixkat guztia barne bildu eta zene hartuko diren azaltzea besteri gabe hori ere bai erantzuma hartzelako baina horretaz gain beste gauza askoz gehiago mm -hmm, hori lehenik eta bain ezagola berdintasun harlorik irungo udaletxean gero <laughs> e, ez dela emakume oso ondur ditzen ez horrelako kontuak egitea eta eta zer gehiago esan du baina ez dela emakumeen arazoa e, batzuetan ez dela emakume izateagatik arazoa sortzen, ez noski guztioia afektatzen digu, eta guk hori aldarrikatu dugu askotan. Baina, zargatik egin dugu emakumeekin proiektu hau, emakumeak direlako orain goz, estadistikoki iriak eta herriak gehien bizitzen dituzten pertsonak, eta berak itzaiten du beste kolektibo batzuetaz, aurrak eta pertsonalduak. Ba noski, aurrak eta pertsonalduak zaintzen dituztenak orain goz, estadistikoki ere bai, emakumezkoak dira, gehien, ba es mm -hmm. lantzen dutenak bereiekin egunerokotasuna. Orduan, ba, nahi gabe eta naita emakumeak deitzen ditugunean eta puntuak identifikatzen dugunean bai pertsonalduei, bai aurri, baina baita herriko gizonezko guztiei ere ondo etorriko zaie hori, ba, ez, egiten den e, proposamen guzti horiek. Beste alde batetikan ere kontzientziazio lana zen, ez? Ba, pizka bat urbanismoan nola e, gizonentzat Bideratutako hirietan bizi bost 25, bos 55 urteko Gizon batentzat bideratua, lanera doana, kotxearekin, ez, eta beste guztia aztuta dagoen eta nola baldintzatzen duen azkenan negozioetako roleen arira, ez? Oso quando duzun bezala. Beste aldeen, ikusten dut ere, ba, bueno, probestu duela eh Irunen nahiko potente ibili ziren segurtasun kontuarekin, eh Partido Vai. Popularra ibili zen horrela e, kanpaina egiten eta eta be bapikat egin duen esan da. E, ikusten guk arrazaia genukan hebe sortzi minutu luzue geetan era aipatzen duen beste bai. kontu bat da dela e, ez guk esaten genuen Iru ez da, da seguroa, ha, eta haau urteko aurrak lapurtzen dizkietela bi hiru euroak ez eta bapikatori gure... Mezuaren aurkako kontua da, ez? Bai, Oza, azkenean, hasieran esan dudan bezala da, inbertitu, errespetuan, inbertitu, da. ez? Denak bizi baldintza egokiak izatean, denak bizi elkar bizitza egoki bat izatean, eta horrelako kontu batean, ez? Bai, da, inoiz, ez dugula pertsonen ganako... Ez, ez dugula itzegin nahi izan pertsonen kontuan baizik eta iria, Bera nola antolatuta dagoen, eta antolaketa horretan amala urteko mutiko hori bera nahi duena, edo beste inbat kolektibo sartu nahi baldin baditugu horretaz ez gaude hitz egitenari, eta gainera berriro ez, errespetuan lan egitearena. Eta gero esaten du ere bai, e, gauza batzuk emakume izateagatik ez dizula ez dizutela afektatzen, babai emakume izateagatik azkenean eta horregatik egin dugu justuk emakume guzti hauekin, emakume izateagatik gauza batzuk gehiago ikusten dituzu beste batzu baino, eta horregatik egin dugu beraiekin. Zerden oso polita izango litzateke aurrekin horrela kota bat egitea, baina gorengoz emakume e, egin egin genuen, eta denborak, eta bizitzak ez dugu ematen gehiagorako, baina noski baietz aurrekin lantzea, primera negongolitzateke, eta pertsona helduekin, behigual pertsona heldu gizonezkoekin ez, baina emakumeak urbildu dira ere, bai. Eta berdinik uspuntu eman digut ere, bai, orduan, bueno, ba, ba hori. Eta, eta, joda, ez, ez, ez, ez, kristo, ez, on, Ondo, ondo dago, ez? Azkenean nori esan nahi du, ah, beno, ba, pendiente daudela, horrelako gauzekin, eta mankontu da ezin dutela erabili emakumena hotxak eta behingoz proiektu parte hartzaile bat bultzatzen dela e, irunen, ez? kasu honetan, ez, ondari binez, bueno, e, endaian ere, irungo kasuan kasu azarik era, ez? Horrelako kontu, horrelako kontu ekina teratzea, ez? Osa, bale, pues bere utxuneak baditu, noski baietz, eta bere, eta beste gauza asko ere, Zabaldu barko ziren metodologia batez ere ez, ba parte hartzea, auzoetara jotea, entzutea jendeak zer dioen, zerrez, ez horretan jarri ordez ez da ez, ez. Ez, hau falta da, eh. Ba. Bai, betikoa. betikoa. Ba, esan, nik ninngo akrituderik gabe, baina <laughs> hain ba, gauzoiek ikusi baldin bazitun asira batetik, ba, zergatik ez du planteatzen ez, eta azkenean proiektu bat aurkezten denean, ezin duzu guztira zabaldu proiektu bat zabaltzen duzunean, ba, puntu batzuk markatu bar dituzu, ideia batzuk konkretatu bar dituzu, zenbestela nik uste dut inoiz ez genukela amaituko orduan erabata berazgarria eta interesgarria dira ikuspuntu guzti hauek baina behin amaituta horrelako zerbaitekin ateratza eta noski auteskundeak baino lehen aprobetxatzea sortuzun beste diskurtso batelikatzeko ez duenean hori landu izan nahi ba bueno pues pues ez, ba es es es han dizuguune moduan, ba, bigarren astea denez gaur ere gauza berri bat ekarri, bi gauza berri ekarriko dizkizugu, baina horietako lehenengoarekin hasiko gara, baina oraindik emozio pixkat gehia ideia honen sortzearekin hasiko gara non digratori hau, Orduan, ekarriko dizugu mai gainera gaur Amantalen ahotsak. Ezakitzen ezagutzeko aukera izan duzuen Amantalen ahotsak eh proiektu bat da Amantalen ahotsak e, taldeak e, bultzatuta eta Onarria dauka haotxak.com webunean bertan e, e, adineko pertsonaldu ugariri, elkarrizketak egiten zaizkie, ba, bereien bizipenak kontatu ditzaten, azkenan altxorra bere esgarri hori, ba, batzen joateko eta horretarako, bideoak ba, edo e, soinu korteak e, ahorkitu ditzak egu bertan. Eta bertan, emakume pila badaude, garaian nola, Bueno, bera hien bizia apurtxo bat kontatzen. Eta gehiago sakon baino lehen, amantalen ahotsak aurkezteko bideo bat egin zuten eta horren audioa ekarri dugona, ea asmatzen duzuen amantalen ahotsak nondinora joa zuen. 1936 oigo atzen Etxean, etxean e horren exeitan eola, zen bomba bat onduen. Anai batzuek, bestien kontra. Zerti limexiko gamantzitxusten batzuek, ta gero bestiek sartuzienien, bestiek gertu zituzten. erderaz ezkin ikion, dardera zinberra gen duken. Da peti kastietu eta eta ginen. Belorik eskola berroi egon pasabeia gizantzut. Kontatu egun egun egun eta berroi egon pasabeia gizantzut. Etxe, etorritu beti bat genuen, no, belarratea harri biltzen, Lana, lana, inbiartzen. Gazi, beno, indikanei gari. Esatekan, anakiak, atiak, primberazak ikan, gizona atzenak. Beno, emakomeik, etxe, ondibiltzaik. Uh, etxean rodilluan, zultuan, musikazta zanean, amakin egualzuk aldean gantzana, etxe eginean. Konfesatzea ahuan da galdetut zezu no, zuna peizak, Moshoma dia nekade berkatutasuta. Estakik gehi pentsatute lirenola, no, lote ginen. Nola berrijats ezkie hola, tapawat zu aurre ikitaga. Meje. <gülüyor> <gülüyor> Sebolita. Sebolita. Sebolita. <Oi>. <gül> <gül> <gül> Beno ba agurtzan eintza urriagak eh, zuzendutarikoa. E, haotxak, oianak on, ondo zanduen bezala haotxak webbuneak bilutako testibantzak ditu abia puntu amantaleen haotxa ikuskizunak eta mila beratzeron gerra eta gerra ostea bizi izan duten emakumeak kontatutakoak ditu ardatz gero musika bertxoak dantza eta antzerkia ustartzen dituen obra daukagu besteak beste, ba, amaia zubiria beslaria, oinkari dantzat aldea, maialen lujan bertsolaria eta inere tolosa eta sara kozar aktoreak parte hartu hartzen dute ikuskuztunean. Mm. Eta bueno, estrenua e, ian honen zazpian izan zen, eta oiana bertan egoteko aukera bikaina bai. izan zuen. Zorte izugarria. Eta ba, benetan oso oso unki izan zen, zeren ba, bueno, entzunalizan duzuen moduan, hainara kondo izan duen moduan, e, hogeita maseiko gerratetik hasita, ba, aurrera eginda, ba, pixka emakumeek, bizi guzti hori, denbora guzti hori nola bizi behar izan zuten azaltzen dute ez, bai, gerra garaia, bai, gerra osteak, gerra osteko gozeteak, baitere gerra garaio horretan ere bai, emakumeak bakarrik e, geratu zirenen herrian ez, zain askotan e, gudaz hitzegin izan dugunean gizonezko engana jo izan dugu, gizonek e, parte hartu zutelako azkenean guda militar horretan, baina armenatzean geratu barri izan zutenak beti bezala emakumezkoak izan ziren orduan hortik ba, hortikasita, ba, gerrate ondoren eta frankismo guztian zehar, ba, pairatu barri izan zituzten errepresio guztiak, bai gerratekoak beraiek, baina baita emakume moduan nola bizi barri izan zuten, ze zezapalketa egon ziren, ba, seksualki ere bai guztia ez, eta ba, errepaso guzti horren ostean, bai, Hori, o unero zeuden bideoak, ba, emakumeen testigantzak jasotzen zituzten bideoak, ta gero ba antzerkiak, dantza, ososo polita izan zen eta amaieran bideo guztioietan parte hartzen zuten emakumeak atera ziren oholtzara txoria txoriekin, ez, egoak ebaki banizkion nerea izango zen eta beraiek abesten zuten, bideoan agertzen ziren emakume guzti horiek, abesten ateratzen ziren eta, bueno, ba malkoak begietan denak txoria txoria abesten, sutituta eta behingoagatik uste dut emakume horiek eta beste guzti horiek ere bai, bai Euskal Herrian, bai Espainiar estatuan, Frantziar estatuan, munduan zehar guda bat bizibar izan dutenak. Eta azkenean isilpean, bereien historia isilpean geratu den horiei guztiei omenaldia egiten zitzaien eta buf, oso, oso, oso, oso, oso polita izan zen. Mm -hmm. Beno, eta horren harira, ba, e, horren konten etorri zen oian, eta horren maitagarriak dire guztiak, ba, pentsatu dugula ba, gure saioaren atal bat bilakatzea. Beraien hau txekin betetzea atala, eta hau hartuko ditugu emakumeen testigantzak, eta astero-astero bat zuen gerturatuko gara emakume baten testigantzarekin, ez? Atalberria, dituko dela. Gonen hau txak. Osongi. Bai eta, bueno, ba, gaur e, pixka bat horrela ja ritmoan sartzeko eta zuek eh ezagutarazteko pixka bat, ba zuegena eh ahots batzuk egardi ditugu, gonen ahots batzuk. Eta ba hasiko gara lehenik eta behin, e, Grosen San Francisco kalean jaiotzen eh Emakumearekin, Maria Jesus o taiburrutia. Eh Andrea, aitjustuki eta aita beisamakoa, ama bastandarra, okindegia zuten etxe azpian. Pues joaten zen umeetan, kursalera. 10 urte arte Santa Teresa ikastetxean ikasi zuena Mojekin. Peña Florida Institutoan egin zuen batxilergoa, magisteritza ikasi zuen. Andereño ibili zen. <gülüyor> Lehenengo Isilpeko ikastoletan eta gero Santo Tomás liceoan. Herritero hartu arte, Jaiozen etxean bizi da. Fermin Muñozekin eskonduzen eta Sei seme alaba dituen emakumea, Maria Jesús. Eta Dera, gaurkoan e, emango digun refleksioa, ba bueno, ba orduko bere gazteetako, orduko janzkera eta modaren inguruan, ea, ea zer dio? Taula ez honengo falta pantalon du itzentsana, bizikleta ni, no. ah, gina bai, bai, asko bai. Bizikleta bai. Neia es gustatutzen zaizki bizikleta. Orkur salian gina asko eta Uh, hernani aldean, epelikora hori ora junginan bi aldizko batzen nahi baina kotsiki jatzen den baina lari genaik guazan bai, falda pantalon eta gero egin genitun erteleik eretzen den mil rai jazekin ez izan duela fanda pantalon oso polita eta gero lortu genun... Koadrilan bagen ulako ezaguen, koadrila beste bat dien, mutil bat, ez dakit zenpresan lan iten zuen, eta lortu zuen, pana gauz handia bezala sastre batei eraman eta entzibun, samarra batzuk, oso onginan. ginen. Bailuri eiten zuen, buztitzen zen, pixatzen zuen, <risa> ain orsoak exateazkin britxanoa da gustie. Gochioak eta barrutik eta cinturearekin eta baino beste lezioak ez yan orakak eta hori dana ez erres. Internoable etiqueta izanago, eh. Ez, ez, ez hemen kalean ibiltzeko trinchera, Capuchin ta no eta Katiuska da berdi uzkak. Hemen digo atzenik hizitu zorra hon eta ilabete batean kendu gabeen trintxera eta esanten dago inuri egiten dula, trintzera eta botak. Uh -huh. bai, eta gero, bueno, pues digo atzenik nik izan olenengo xira plex, plexiglass ditzen genia de plexiglass transparentiaix plastiko basan. Orduan, ekartzen zuten gauza ondia bezala, itxasoko gizonak, armadoriak eta zirenak, eta gero, ikartzen zuten, hemen etzeuden gauzak salduiten zitu zen. Etxe, etxe, olako bat erosia, zapatak ere, bai, depresia, medias de kristal. Medias de kristal. Medias de kristal. Oso, ederra ziren osona. Itxurez bestia bezelakoa, xikalot diagoa. Tari, kanpotik ekarritakoa esan? Bai, bai, bai. Kanpotik ekarritakoa, hemen etzien sartzen. Hemen. Galtzeo di, repasatuta 20 berri erota lokoa Bai, bai Ez es gertxon que ezer, eh ah, Lenn, esan dezu, pelukari eragatzen eta lan juten Baina ez ginen juten, ez, ni gordon, bueno, masas birten ditu, ahamak bat ez ziapak inaik, bueno, pelukari eragutiko, eta nire launak ere, bai, baino Ez, ez ginen juten, ez zan hondo, bakarri, bueno, txeko Andrea kere gehienak ez, eh Ani berroi 40 urte bete ezkeros ya moñito Hansi, azu marino ta punto. <risa> Baino orduan jotzen ziren epako beak is e eh, fama charra duten aquelenak, ta oso ondakola, la oso markatuak. Mm -hmm. Gerai hartan, bai, oso gutxi zeuden ikusten ezin gonuk izan. Bai, ba se hemen bat. Baino, bueno, bai, kongoziren. Guzginan jotzen, guzginan jotzen, go. Moztutzea eta hola baino, bestela ez... Beste, ez gineko. Etxian ruloak eta ez non behar izaten baino... Bai, bai, ruloak eta hola... Rula bai... Etxian garbituta. Ze... Zea un dia, zea ba un dia, Maria Jesus. Zea bai. un dia. Ba bai, bai, ikusteko ez, garaian... Garaian nola zeukaten pixkatez, beraien... Ba, bueno, moda no le gusten zuten, ze gauza zeuden, eh? Eta institutos ososo ba interesgarria dela, eh? Eta ahotsak ek matan diego aukera horrelako, ba, ba, pasarte pilla pilla bat entzuteko, ba, horien artean, eh? Badago ba beste horietako bat da galtzak jantzi situguen lehen emakumaren inguruan, eh, zen azkenean ba hemen egiten, ba emakumaren ola jasten zen, ba ze gauza berritzaile edo ekarri zituzten, baina berritzailea izan zen oso ere galtzak jantzi jasten hasi zienan eta badaukagu beste pasarte bat, e, ba, bertan e, aipatzen du beste emakume batek, ba, galtzak jantzi zituzten lehenengo aldi hori. Mhm. Mm Horretarako Simona Azpiroznazabal daukagu berastigikoa bera eta aiztun aldea uzoko antxone jaiotakoa jaioetakoa, eaz kontatzen digun. Gu mendia ibiltzen ginen ba gizona bezala, berdin-berdin. Hama berdin. izateken duen etxen. baino gizonak egiten zuen lan guzti ditea jute ginen mendia. Igual izango zan eurrekin, igual izango zan belarrakin, dene ibiltzen ginen mendia. Eta asteginenen udazkeneko lanetan dakaroa gizonak ebakitzen zuen maile bat iten zuen eta gu bildu inberrizaten gendun, eta biltzeko e, hartzen gendun esku baten itaie, itai honekin, azpitik hartzen gendun geroa, eskukin ola kontuzta, ola bera genekarkila, ba iztarran ondoan joaten zan ez, eta zanko denak eta iztarran denak, eta eukitzen egin ba, dena urratuta. Ta ordu noia ziteko, bomba bonbatxoak bomba txoak inibili beharuken da, anai akasizitzaizkin ola esaten, bai saute isilik, Hendeke arki itsingoik ze hasiko se hor. Da baintzat eh guemutilloik animatu ginuen da gu baitare. Hain guke ondo ginuen ja. eta bueno, ai jantzitzen ginuen da hasi ginen hola. Hoi ez markatze Lanerako. Lanerako, baina eginen gu bakarrik. Aurrenekotako bat nenitzen beste bi nekin koñata ta beste banekin ibiltzen zienak hiru hasi ginen horrena, hola. Eta Aintzerga esaten txai horratzeko barri horrei Eta ze horta joan ginen baten e, Gizon bateko lapasai zuen esan zion, anaiai, Josei Esan tzion, ok, zer dituk, ok! Abioi ediken, bota alituko lakoak! Ik utziek oidi paken Oik errezpetoz tse biltzeketa, Josek Ik utziek eta hu parra egin dagoan zan Baina aurreneko urte hortan hartu ginuen ola Ja handik urrungo urtean beste batzuke hasi ziela eta geogaziziela beste, diagio mendia garolanea joaten ginen egin behintzat, gazizien denak. Yeah, da, da, da, da, da, da. Bai, librego gelditzen ginen. Beste lan, kazabaltzen zinulako, iztarrak azaltzen zielako, kuleroak ikusten zielako, hainbat aldeta ginen kritikatuta. Soinekoak yeah. inbaldin bagiltzen. Eta e, apaizak esantzun bezala, galtza jantz egin hon, ba, lotzak galduen zu, hori, apaiza. duela, ko? zaizu hori? Hori izaten zuen apaizak Apaisak izaten, lotzak galduen duela. Olaしginelako gizonak bezala jasten hasi ginelako. Ni netzako, kause kuriosogoa da. eta mm -hmm. gaur bertan eh ikustaitu nik igualaiseak goitzen ginen bezela. Orain patata tehatzen nahiko ginen beste baten artoa bakantzen beste baten. Ta zer I, biltzen genuen soinekoan gatik, kuleroa ta inoikusten genuen dena atzetik, claro, okay. nik aurrekoa ikusten, non? nola joaten txan kuleroa eh? eh? ta inoikusten txala, eta ni ales ikusi behar beste batek. Horregatik, eta erabat makurtuta joaten genuen, biltzen erabat makurtuta, eta esango jazubanei galtzea dela, tapatuta jartzea, Politegoa da, bai, bai, bai. baino, baino etxan hola... Eta lanerako komodoagoa. Ba, librego... Hankak e, urratu gabe... E, ba, eta, ba, eta librego, eta gutxigo... E, gutxigo zutzen zinen, naiz eta buzti, tapatu goazen den, ba, defentsa hundi edu galtzak. Horregatik ginen, baina oin beste ikusten den galtza. Defensa baina gure garaien izan duzan oso kritikatuta. Eh. Mm. Txorrontxano bai, bat, bikendi, gendun, bueno, arrek, sermoia joan da handik esan hitz ezetun. Hala, mm. hala! Ta gero denako ibeide, hola, maak ez dut zehoten mm. dan haxiatzeko jendea dut enten. Erri dana jakingo zuten. Denakzekien zute, denak, zeintzien, da, bueno, oi jazta, oi pasatzen zen baina. <laughs> Gure iraultzailiak, ze? Bona, ba, bai. ze? Ba bai, ez eta eske na iraultza bat nola burutzen den behar baten gatik, ez? Bai. Eh? Hori, gonarekin jotzen ziela jasotzera belarra noski. Bai, ba oso polita da, ez egin, niretzako, ba, egon ba, ikusi izan zen deskubrimendu bat ez nuen ezagutzen ahotsaken proiektu hau eta ba, behin esartuta abiskata mantalena hautsak zela eta ba, begiratzen eta gaurko saioa prestatzeko ere bai eta ikusten duzu hor baina azkenan guri inguruan izugarrizko altxorra daukagula ez, pertsona bueno, inguruan daukagun jende guztiak asko daukala guri kontatzeko Eta, eta ematen... Eta bai, bai, bai. Eta zagitzen, ba, benetan gomendatuko nuke, aukera baldin badauka edo nork, sartzeko webgunera, zen ere bai ba, laguntza ugari behar dute, zen horrelako altxorra galtzen ari gara. Mm -hmm. Urtetik urtera, geroz eta gehiago orduan ba, laguntza iak behar dituzte, eta ba, ez dakit, Segurunago asko kinguroan badaukagulan horri elkarrizketa egin hori ba, bada ere, baina elkarrizketa horiek ba, oso ondoetorriko zeizkie edo ba, nahi duenarentzako horra ba, aukera dago transkribapenetan laguntzeko, zen elkarrizketa guztiak transkribatuta daudere ba, web horri aldean edo internetera igotzeko, edo, bueno, e modu asko dagoela laguntzeko orduan, haotzak.com ba, nahi duena eta alduena gozatzeko, baina baitere ba, parte hartzeko ere moba dela. Eta zuen gana ekarriko dugu, guk emakume, emakumen haotzak.cometik emakumen haotzak, astero-astero, bai, bat zuentzat zat, ekarriko dugu. Eta e, esan bezala, beste atal berritxo bat badu ere zuentzako musikita pixkat, eh, lasaitzeko de bla, bla, bla, <laughs> eta eh, joko dugu azkeneko estora, eh, atalera. <totipos> that realize they're drooling us like nothing else but soon I recognize the records that realize but I shouldn't stick with ties but I go to my body with my only two feet and the taste of what I feel should be very sweet that tramples on my city the only thing I need to be a mortal breed I want feet, go defend and deep yeah si yeah the one that I bai, nire txatozo lagun berezia zen. Horain denporarekin nikusitza, nire ustez berrekin maitimendu nintzela. no halduta nada. Son astuta No? eta hau gure azkeneko atalaren hariraz etorren, zeren larogei egunaren? E, egunean, larogei egunean filmara gomendatu nahi geni zuen. E, bueno, 2000 marrean aterazen e, ia da, baina bueno, gaur pelikula bat e, gomendatzea tokatzen zitzaigun, eta bueno, Euskal Herrian egindako film bat Euskaraz, eta gainera pues, gaia, ez, ba, bi pertsona heldu, bi emakume heldu, denbora bat pasata elkar topatzen dute berriro, horietako bat e, lesbiana da, emakumeako guzteko ditu, eta bestea entzun alizan ditu zuen hitz tarte gusti, gutxietan, ez, zorra gertzen da, nastutanago. Baina nori komentatzeko, Zer nik ez dut filma ikusi, oian kontrolatzeu pixka gehiago, bainoan, bainoan, bainoan, zain daukagu telefonoren beste miren, lantz! Juhu! Juhu! Juhu! Juhu! Miren! <laughs> Zer moduz? Ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, denboralda tope, bai, tope. Bai, bai, bai, ideea fresh copy jo batekin, miren. <laughs> Baino zure dure faltazo matzen da, eh? Bai. Bueno, en beteta hori ezakigu, edia izan. Pues, haber, inclusive herta. Beti bezela, kaleti gelizengituste beti pilla, eta ore. Su ensayo ha pilla gustatzen zaite eta. Ainsure falta somatzen da pilla bat, ni. ez Bai, es. Kontakeria gesetera ere Baita. Bai, bai, bai, ombra, ieda bi hasti izan ditugulat, hori ez dugula izan desmataratzeko aukera gehiagirik, baina bai, bai, bai, bai, bai, bai, somatzen da, somatzen <laughs> da. <Sumatzen> da. <laughs> eta ze, zuk ikusi duzu laro gehiagunean, oz, e? Eh? Bai, nik aukera ukinuen filma ikusteko, eta diatzen, ba, guztatu zitzean, e, pelikula bat ez ere hori ez, lantzan duen gaiaren gatik, ba, dielako, alde, ba, bat, bat ez ere lesbianismoa beti ego dagola, Ba, dizanen homoseksualitatea, baina bastante go gordeagoa, are gehiago euskal kulturan eta are e, adineko jenean artean, ez? Eta ez bai oso interesgarria eta trataera eta dena, ez oso oso reala, ez talagu, ikutuzitzen, eta gomenda garria gutiz ikusteko. Eta mm. mm horretan -hmm. eh? dut, eta bergen den imartzen den ikustea? Bai, ja gaur egunean, <risa> ni de corteak sartu ta deno, bai. na, osa, pro, eta dena pelikula neka, eh. Nivel Maribel, nivel. O sea, e karritu ona beraien historietaz. Sartu dugu Juana de Bengo etxea sinegotzia meren, prentzaurreko trata dena jotzen gara. Bai. Bai bai, prentzaurreko. <risa> ba, <risa> bueno, ba, esan du eh Ondo dagoela, horrelako proiektuak, baina emakume bueno, izateagatik ere bakarrik ez dela. dela Batzuetan ez... bai, baina beste batzutan, ez etzi. Hori da, eta eure ja esan zutela, eh, beuden kanpanean, ez? Mm -hmm. Eh, alkate, esa, izateko kanpanean, ba, irun hiri insegurua zela, ez? Eta honekin ba, proiektu honekin, ba, geratzen da. Argik geratzen delas. Ez? Ja, ah, bezi bat. Claro, claro. Claro, claro. Ordua. <laughs> no, Menoe, minututako eh eman du eta hortikan bueno 27 minutu 27 segundu jarri ditugu <risa> gero. ez. Ia la burbiluz hortzo guztiak, ezta? ez. Bai, ez. Arida, arida, arida. <risa> beno, beno, <risa> kontatuko dizugu, kontatuko dizugu, baita ere, zerenmeno, ba gure saioetan izatea espero dugu. Bai, bai, bai. Horrela lantz batekin hasi eta lantz batekin amaitu. Eh, hori Eta amaitzeko ba Eh, ba, beti amaitzen dugun abestia. Zer ze abestia miren. Eh, mm. xo, bese, da miren? Dicol-koll nait. Dicol-koll nait. Dicol-koll nait. Tope. Sensual-sensual, eh? Jendeagoitxegoetxeko. Hori gainera hotza etortzen ari da, ja, pixkanak aso, matzen <gayana> da. <gayana> Udazken da. Aguendan <risa> <risa> <risa> mm -hmm. no, no, -no? dezkezako praizbe, oso-oso saio arrakastatxoa beugitza de mendik aurrera, eta eta hori, presentte gango naiztela. Osangi. Mila esker. Eta <risa> beno, nahi duena kol kol nait. The Call Call Night. The Call <risa> Call Night. Beno, mire, moixu bat. Moixu bat. Agur! <risa> <risa> <Abor. risa> gaurkoa ja da maitu dugu. Ordu mm -hmm. betetxo egin dugu. Hori da. Gonbiatzen zaituztego, go, soño que dira dirá bai, ya paño. Ya ya Pena, pena, bagoa zelako hori izango da. Menu <laughs> <laughs> urrengo astearte arte arte, 8:00tik 9:00etara Antxe Irratian, ordu bitetatik hiruetara asteazkenetan eta muso handi bat baita ere, hori ba, arroxa sarea.net eta media.info-n entzuten gaituztenek eta zuek ere parte hartu dezakezu, eh? Badakizuen gonekina@abildua.gmail.com-era idatzi eta benetan eskortuko dizuegu hortik zaudeten guztiei zuen gomendio guzti horiek. Mm -hmm. Muxu muxu muxu muxu muxu. Muxu handi badenei. Mm -hmm.